Hatzaldean gustiera iai eta be hastezagun az, az, gure gaurko joko kanpo xaioa. Haratago Gaukkoan saio berezia izanen dugu Gaukkoan errandugun bezala Euskara eta Kirola lotuko ditugu Elgarekin elduden astelenean abenduaren iruan Euskararen nazioarteko eguna baitugu eta astegu zian oartuak zisten bezala saio bereziak eskaini ditugu beraz arazer izanen dugu aipagai beraz gaukko jokoz kanpo saio Eta beren eh, Kirolaka aipatziaz gain, zertan den eskoara, beren elkarteetan aipatuko daukute, gaurkoan nahi harua jubilkarteiko antion sechalek... Erraziko Ioxikan budu taleko aintioan agin jordokik Eta Ramon Echimendik Hiruak emenditugu maini tzulean Atxaleon, Hiruega? Atxaleon, atxaleon Eta zituteza zen gurekin amikuseko eskolaz Eskolai biltzen zira kantsua altxugun Kirol ezitzaile bezala Bistandena eskolararen eguna Eskoararen egoera ipatuko dugula Zurekilan Bistandar Bistandar Galdera nagusi bat badugu olatz e, egiteko beraz e, eskoraren inguruan beti. Ara gaoko galdera nagusia da Euskara aski baliatzen ote da zuen kilolan baddaki zue beraz iakdesteko ditzen alduzula zerbost bost, bost bederazi, iruz azpi batlau bat bat telefono zenbakira. Ala gomitak uh, agurtu ditugu. François Alturune kirol ezitzaile zira amikuseko erri elkarguan. Eskola baita aipagai bestiak beste saio hontan eskoletan zuritzegez Franzisa dea gienik baliatzena aujetan edo gazteetan. Eh, uh, ber bon, fran eskolan uh, bai Baina, bat dira, ere, uh, eskola erribilunak, eta, bon, uh, ni eskola egiten ditut kursuak erribilunak eribidun, ditut zeraldinela entzinean, bera errakaseak ere hor dira, eta gu, uh, kierrola errakasea bezala egiten dut eskola. Bon, ikastodan erribilzen izan, eta, bat dira, bizpailu eskola non erribilunak direnak, orduan hor, erribilunak direnak, horiek uh, eskola egiten ditut. Egea da, bon, Geyenak, a, a francesa segitain guztala. Mm -hmm. Eskola guztietan errandu zuik, kastola? Privatu, publiko? Ba, ba, privatu eta publikoetan, denetan imiltzen ibiz, naiz. Mm Horreldu -hmm. da, ama bi eskola. Ados. Zure lana abak natuko dugu istantian, eskoraaren gaiarekin esegidezagun, antion seixal arduratun gazteazira, nafagoa e, rygbi italean, diokolari oia ere. Gastetetas okupatzen zira edo kadetetas lehen taldean eskualdun jokolari frango atxeman ditaike, ik, bai ebela una hortan hala ere enaktian eskoraz ari direa. Uh, bai, helduen uh, mailan uh, euskara hartura antzuten da jokolarien artean, bai, hori hori bai. Uh -huh. Euskara ulertzen ez dutenak nola diras, bazterriak zenitzen dira edo Dea, uh, hori da bikia sentaselaian Euskaldunak eta Euskara erabiltzen ez dutenak uh, usaian Zeraian ebe uh, baliatzen dute. Ez dakit, uh, beste taldeak ez urehtzeko den, baina uh, edo uh, Kirolaren munduan hola uh, den. Ez dakit, baina Zeraian uh, Euskara erabiltzen dute, uh, Ushaian erabiltzen ez dutenek ere. Mm -hmm. Kambiamenik uh, ikusten duzuzuk, uh, belaunaldi berri horrekin? Lehen le ana gutxi sinesterain zikomasere. Bai, zere? bai, nere belanaldi ana eh uh, uh, gutziginean euskaraz uh, elgarrekin ari giren girenak gine, eta oraie bada belanaldi belanaldi berhivator oh, duela bizpairu sasobina uh, xasoin oh, horrunan uh, anitza euskalduma dira eta eta euskara naturalki erabiltzen uh, dutenek. Uhum. eta jaz uh, erraiten eh, zinaukun, eman kizun untan eh? eh, Nafarroa taldeak etzula aski indarik egiten eskoararen sustengatzeko gauzak kanbiatzen direa urte batez, kambiatzen zizte urte zizte bai, ma, bai, bai, oh, ogoitzen iznire hori januen um, <laughs> guajako kanditu zu edo, gero? <laughs> <laughs> Esos, bate, bate ari uh, har dira aldatzen bai gauzak uh, Nafarroako uh, taldean uh, emeki, emeki baina uh, Uh, Dibide bat, konkretu bat, aurten uh, bahane komunikazioa uh, ere bidunez egiten da. Horai, arte egiten ez zena. Badera bilkura baten uh, antolaketa bat edo gomita bat, ere bidunez egiten dira uh, go, uh, gomitak. Mm Hori -hmm. egiten, ja uh, ere Eta garaziko josekan budo, elkartean, espikatzeko eh, entzule egideen, eh, ola iraganen den, pixkat eskuararen inguruan ahiko gira, eta gero batasun asun zer egiten den barnatuko dugu, baita ere zurelana, eh, frantzua. Beraz, josekan budoan, don, doni bane garazin edo garazin, eskuara komunikazio hizkuntza dea, haintioan eta egamun? Komunikazio hizkuntza ez egiazki. Ienak frantseizuna dira gure etaldean, mena naturalki aleike eskua duen gure hartian agazin gira eskaraz. Eta hori ez da uh, uh, uh, naturalki pasatzen da. Eta iganekainan bazen uh, eskararen diguna gagazin. Eta bon, gu gure ahraudietan markatia dugu eskararen edapena aldegirela. Eta parte hartu, hartu gehi nuen. Eta noradebri egin egin nuen, eta kideak atseman ginitunez, hitunez, eta baietzen egungu ziltako kideak atseman hitugu, eta bisikunza pasatu da. Eta, bueno, bon, halere bagira gira eskualdun zu maite, eta eskualaz zu amintzatzen gira naturalki. Mm -hmm. Eta, barneko, barneko komunikazio gusia kere ere bidun ez dira, eta bon, e, gero ez gira gehiengo aleike francesez pasatzen da. Mm -hmm. Eskuntza mailan, eskoara salbatua dela diote berezituek, erabilpenian da, hutsa hundia senitzen, bai ipar eskoalegian baita ere ego eskoalegian, zer diosie zuzuek su zuen eguneroko lanian, behar bazuretako frantzua, eta zer senitzen dozu, amikuzen ibiltzen zira, graz eskoarari buruz? Bon, uh, ni uh, bon, ni eskoaretan ibiltzen naiz, bon, eron, osten eranutan bezala, bat bon, uh, batzo, zoetan kosoregiten ditut frantzizet, bat zoetan eskoaraz. Eta, gero, uh, ni nire, uh, bon, uh, endaiz bakarrik uh, eskoloetan imiltzen, gero, ni uh, amikuseko pilotan antrenatzaidenaiz, antrena zebait egotutu uh, guai, uh, horietama hiru orte guai. Uh, eta, bueno, queda inar inar andi andivi que zugar egitena amb ikusten otxarako. Bon egeda, indar, indar handi, handi li, egiten dugu, bon, beste beste ez da kit. Jo xisteranei 20 xarian ezakite. Ba zakite batzu ez utzi eskolaren baitena edo esenaatuak kipe dena eta uh, xarian uh, paskal paskal poschouez sento zure eskolaren baitena musikun zani maino beki eta biziki naturalkia da eskoraz jo hauekin ez dakien nola iren baina uh, baien baikeda indagorri zukurak uh, indagorri nahi bozu ni hori uh, senitsu utpiotan uh, yeah. bon egairan guk utzi uh, utza hasta beti emaiten dugu uh, nahi bozu uh, Ema iten dugu artikulu bat, euh, egariteko berri zazten gide la, um, pilota antrenatzen berkursua berri zazten eta ezakzen dugu beti, eskurskako gu ezakzen dugu beti, euh, errakaseak, elebidun dide la eta uh, ez dugu ez es dugu eskola ze baiten artikulua frantsesez baiten dugu baina nere egiten dugu eribitunak di dela rekajasak eribitunak di dela eta bispaidu ez bisikilean bispaidu aitamek agerran da utatet hori hori bisikimon zabela frantsua eztanzu indarik eztuzuela egiten baba sendako oso su egiten sahesu su egiten da sendako duzu egiten ez egiten dugu beno pentsotuzu ez dugula egiten oino bon uh, bada bada bisikile egiteko Ta eta zazandako bon uh, merba, uh, baita olo segitzean berba da eh uh, remar da uh, bon ni beti handut uh, eskurasa uh, bisikuntza dela baina uh, pilota kirola bisiki da biziki komplikatua eta tekniko ki badira izbatsu Ez dizienak beti eskola zituztenean lehen bai lehen, bat dira gauzek egiteko segita nahi bozu, hau bat egiten zularik uh, gaizki jortzen edo uh, zerbait gaizki egiten uh, nahi bozu, uh, itza, uh, itza lehen, itza edut zaukuna gogoan da, frantxezeko itz bat. Ma ez da pilotaren gati, ez da pilotaren aintxok da pilota, kiroela euskal duenak? Ba bai, nahi bortzu, hortan ados nitzu du ekin, baina badira teknikoki, badira, badira, badira gauza batzu, erraitean irraite, dituzunak, eh, aizago fransez ez eskozaz baina. Baina hori uh, gure falta da, badugu indar bat, animareko indar bat hori ados nahiz hortan. gero, bon, uh, ja danik uh, punoak edako natzen ditun gulaik edo hola, bon. Ni partida konnantzen dut sara liki antoramenotan edo laboak bisiki maitetute partidak egitia hori egia jamais da Orgain egiten ditugu partiduak, parti doak ni kon hartzen ditut posnur kon hartzen ditut bi izkuntzetan e uh, eta nik askorras eta gero kon hartzen dituta franceses nah, territorio baso gerre tarutem duko comprensible homenak orada pilotana pilotane bi hizkuntzetan kon dira puntuak ta batzu tan ere kon hartzen ditut puntuak gura igi agasteko aurrek eta egaiten egaiten die azte, azazu astezken eratsaletan du tema insistez de l'emploi placé guzikozue punduak kundatzen dira eskoraz eta udan baitira aztezken guztian partidak ta batzuk harritadier dira, eta ni jaite da horra bai la condatu batzua hor kantu umetzenu kantsu kantsu kontjoorieko bai uzu da egiten e, pilotan eta meregia da batzuketan ez dela bisiki ez dela ixesh Amikuzeko egoerari lotua da. Zure ustez amikuzena uh, fitio gallubaita euskara garasita baigorriri konparatzen baliada adibidez. O, o ez ez ez sortan gaio hartan aski aski uh, uh, tekniko ki uh, abilada abilazaita abilad, una baino aditu o generiteko bainan adituar Da kit hori egitemanimozu hamiku zen eskorra kaldu dela hemen baino gehiago, bon, zi si, eh, a razones douse berabada, ez da kit baina uh, bada kit egiten dela, uh, berriz berriz eskuratzeko eskoraren eskuratzeko, uh, in, ba kit egiten dela. Mhm. Uh -huh. Antona Arginorgi zenak erramerritut edo deiturak bi Anton baititugu. Eh, kontrako oharak kontrakoak, entzuten dira noiztenka? Ez nik bedain, uh, gure joxekan burot taldean, uh, ez stut horroitza oroit, penik, sekulan. Naiz eta baden kampoko jendea eman dezagun eta... Uh, berba, ba, ba, ala, hanitzetan, ba, uh, arte marziala izan ki eta eduridu ba, kampoko jendeak baduela tira... berba, emengo jendeak baino, eh? egia badugu orla, publiko bat... Eta seguraski pilotaz eta desverdina dena. Baina uh, Kampotiarek ere esute, uh, esute uh, kula nolako oha uh, giren zuen mm -hmm. ez. bat uh, franxistiaz arizizide? Bai, hori da zoritxarrez gure arrazoa da estugula irakasle euskaldu nik. Hori eh? da, gure bi irakasleak erdaldunak dira ajunt gainera zinez eh? estekite uh, bate euskaldu nik. Eta Eta hor dion behara, horrek baldintzatzen gaitu. Gure ametsalitaike emengo gazte bat formatzen formatzea, eta berdiren diplomaka pasaditzan eta hola, eta eskaldun bat, eta hori aspaldiko ametsadugu, behar emementoan ez da gertatu. Reseski Antion, zaila da? Adibidez formatzea norbait norbait erakazte bat formatzea, funtzean, zaila da? Be ba, uh, um, untsaraz uh, gure kirolean behar duzu gerko beltza right. eh, irakaste zaiteko de gutxiez eta hori bon, beraz josekan mailan mailan gainera uste dut legez uh, behardugula ere brevede eta ezte egiten janik zaila baima da.raz uh, teknikoki uh, erjan nahi du urtetan eta urtetan entrenatu eta hastean mm. hiru uh, aldiz kastaldiak egin eta konzesu uh, fite egin ditaikena bizpau urtteez mainan ablok hortan aiz, na. Pentsaila ba da uh, erakasle euskaldun bat formattze zez zaila den edo zeugun den erakassle euskadu bat formattzea euskaraz. Ah bai, ah, bai, bai, bai, bai, hori hono oh, gehiobis, tan dena, bai, eba... Eztabu hametxe ere, zori. Eta hori oh, no, hametxe ere... Ah, Erakasle bat formatzea... Euskalaz enfin, uh, formatzea... Hono, oh, zailago da, bai... bai gabes, daba, eh? dira, uh, ba, gabezti eva da, bai... Dira... Badida, uh, batzuk beste eskola batzuetan, he? Eh? Ene ustez, bon, araire zailta esuna hamdiena, ez da, zehizkuntzatan formatzen den da Euskaldun bat formatzea, gure kasuan hori da Edo bestena az Formatua den bat euskaldun Baina hori berdu nahi izan Nafar joan, bergaldera Eskuararen kontrako uajak Badira noiz behinka, antjona? Hennik ezitut ez Ezitut Galdi eskuararekin, francesez segitu edo ez, ez, ez Badira, badakigu badirela batzu, ez direla bat ere lotuak edo horra, bainan Atxikiago. atxikiak, bainan... Uh, <coughs> Errugian ere pasatzen dena, da bakotxak uh, bestia horkozkiak uh, respetatzen du ongi uh, pasatzen da uh, alde hortatik. eh? Uh -huh. Burasuekin, uh, frantzual txokon, uh, eskoletan hageman batzu behituzu burasuekin eta burasuekin batzuek uh, burasuekin gauza batzu uh, egiten zuten noiztenka? Uh -huh. Eskoletan ez es dut arremanik, eskoletan eh, ez, es, pilotan bai, pilotan bai ditut, mena ez dut sekolant uh, deurik entzun, uh, erran eh, ez, eskolaz, esenako es, eskolaz egizira, errakaszen pilota, edo ez, sekolant ez dutukan nagurakorik, eh? mm. sekolant ez dutukan nagurakorik, eta, eta gainerat, uh, eskolaz direnaka, Senintzen uh, duuz batzuk integragasatea direla zenakoain hizkuntza hogin nola behartzen dugun eta integrato gira. Aldi berean bon, denenako da galdera, baina seguraski Frantssoa zuretako aketsago izannen da bestekala ere kirol uh, zehat batean ari baiitzira. Uh, uste duzu uh, edo zer laguntza ukatzen duzu kanpotik mantzegun euskara baliatzeko barariatzeko.izari uh. bakik laguntza ekonomikoa edo Arra, sen ditzen duzu, kanpotik, badira, badira elkarteak, badira erakundiak, sen duzu, uh, zerbait laguntza bat duzula, zerbaitek puxatzen zaituela, edo norbaitek pusatzen zaituela euskara bariatzea? Edo eskaz da, Proseski? Ni hori nau puxatzen eskora bariatzea, ni eskora mintzatzen dut uh, naturalki, uh, ni eh, eskora mintzatzen uh, da, hori uh, eta gazna jateko, jateko bezala, eh? Ena norbaitek laguntzen edatagan. Ez ez ez, ez, ez, ez, ez, ni horrez nago laguntzen, ez, ez, ni horrez daut eskorako teknikalaria, teknikalaria neska bat lehen, ezka, matin, uh, Adibidez, matinen aintzina, uh, uh, uh, galdegintzatzen eta engaldegitia aurregedo ula eta naizuen uh, sakondu pizka bat ez bakarrik piyotari kine kirol guzti kine naizen pizka bat uh, eta bon ortan ortangalitzuzen da gero bon kamiatzu dira uh, jendeak aimatzu dira ta berabe ba matinak egon batez naiko du berri sakondu uh, ori baina ne bon ni pres ba bon, uh, ni sarena guntseko edorikilanen arseko baina ne oraie ni bon eskuazmitza zen ona ortike ah, ortike el doste ea bazen ara do euskarateknikaria do herriko etetik pizkat em euh, es ez es obligatzen espeita hitza baina pizkat Indaga suri, ara indaga ematen zuri ara euskara baliatzeko eh, ez daute fitzik fitzigalde eh, bon, ah, eh, eh, egiten badakite ikastrolan imiltzen aizela bon badakite escola egite industriaren kursoak badakite bon ere bidunak le biduna le dira dona polena diren, diren eskola publikoa eda, eskola pribatuana azutan ere bada eskola handi bat ere eh, eta batzuk uh, errakashek egiten nuen, mena gu eskola zekiten nire, eskola zekiten nire, ah, <t 'em> hori ah, ah, ed, eskola zekiten egiten dugu Eta bat e bat e bat bat, bat, bat, bat e Eta orduan, uste huzu badela uh, eskasa bat administrazioaren partetik, eskabat uh, laguntza lik edo ez ur aski uh, proposatzen euskaraz egitea, bada eskasha bat orduk? Holi uh, bon, eskasha erran du diananik, uh, aste astetik eskasha bat zela. Bailangero, administratuki eta hola, nola egiten alden, hori eneiz, uh, eneiz uh, bat e aditor an i pas seco eta otaz mintzateko baina uh, inarre gimer dela oli oli bai eta bon uh, penso tut uh, eskola teknikararia hor da bon penso tut la nasa uh, la nasa uh, ito dela baina hmm. berra yeah. big espai libertad se que uh, eh, hola la no reneb seco baina E Indagori, jadanik, uh, autetxek eta egiten dute, uh, bon, teknikalari oren pazten, eta, bon, eta bere lana, bere lana, bere lana honada, eta denik egiten dute lan lana egiten dutena, eta txekina iduten lan hori. Eta, ba, niri, uh, uh, uh, ne horrez daute gaiten, berduk, giago edo hola. Hore uh, da? Oez. Yes. Beste, ki, beste aquilo letan afaruan edo Josikamudan baliatzen duzu edo, euskara aipatu zuer barne komunikazioa lebidunez egiten dela baliatzen duzu euskarazko euskara teknikaria zuen egietan eh, edo zuen eh, elkargoetan. Don don donok du euskara azko... <coughs> uh, idazkariak uh, euskaldunak dira. Euskaldunak dira bai eta haiek haiek dituzte itulpena eta egiten bere, berek jo shikan bodone egamon badenez laguntzarik eskuarata teknikalariarenganik garazin eh lebidun eseitu bo siga ke si berba su existei daskarita ori susiraida askrito diruzain berba da egamon jo shikan bodone maio idaskari baino bakarik barneko papelen dako eta aficha so dako eta ora beti odie ke beti lebidun dira astugo bai suda baitz bazuko la guncharik eskatut no la no baiten la guncha berabatuta Antoni Galiteñot <laughs> hola da holegitu nugu mina uh, uh, natu, mena hersagoda da era cada era cada la francese dunada Errakashda parte hartu zuen, ere e ikan ikainan, uh, eskodaren egunian. Erna idu, -de dela, ere izkuntza buruz. Eta da gu, kirolan atzingilaik, usu parezpargira bi anaka, eta para para para pares, koekin mintzatzen tira naturalki bere hiztunzian edo frantses duna benimar da frantseset eskolan benimar da hori dugu abantaila bat ez dugu courchois par de choan manigra explicazione tal eman manigra mena gero buruz buru girait da buruzguru bai za tindugu nahi dugun hizkuntza hori abantaila bat ala gaurko saioan bistan jokoz kanpon kirolak eta euskara lotzen ditugula orokorki e Eskuararen txal batzeko zer egin behar litaike, oroko da galdera, eta Kirola izaiten aldenez elementu bat edo gune bat behar bada eskuara gehiago balia arazteko edo erabiala arazteko, ez dakit zer dihuzin. Galdera zaila, eh? <risa> <risa> ez denak betan, eh? <risa> galdera zabala bai. El, zabala, <risa> zaila baino gehiago. <risa> Eu, bon. Euskararen no, ki, kirolak luzeko, kirolari luzeko, hala kirola izaiten alaenez, elementu on bat hala ere. Bai, dudari bo. gabe, dudari gabe, e, e, e, euskara anitz, uh, edo, ba, euska, euskara kirolean uh, zera baliatzen den einean uh, sozialistatzen da, bo, ki, ki, kirolak diren anitz uh, biltzen du, Uh, ba dira bon j'ai di tenu tenir ba dira ikusleak bon sien qui roulait tango qu'est-ce que il bada publico tauro ba i douda liga tresna bada beste, beste tresna bat bezala, besala ba yan edo eh no hain tutto aixialdi Uh, zera alduera bat eta beraz aizialdietan eskola sartzeko bide bat mm -hmm. e, e, da. Penxan, e, bai. Ni pentsanzen dut uh, kiroara baino, fain kiroara bistan dena, gitan la lotu lauri, bainan mi pentsanzen dut kiroara liek dela egimear. Eta ni uh, beti hori niz eta horretzapen biziki hona bat dut, eta hori atxekitzen dugu guan gu, uh, ukan dugu eta ukanen dugu guino pentsu dut uh, ekipat biziki uh, goi Uh, bi ururtezesegidan uh, uh, Frantzaiko uh, txapela egin ditutenak eta eskuska plazadaoan urteatez uh, baigogin eta beste urte harttian uh, gagazin hemen, hori ziren simuliita antsan nire eta ez naizgeitztzen, ez naiz partida horietan biztiki frantsesez entzun dituztela mitzatzen. Biti mitzatzen ziren. Kasi beti eskolaraz minatzen ziren. beti beti Eta hori penzu duta hori hori exepul biziki ona dela. Eta, piotariak ez dakite, uh, se ejemplu hori emaiten eh, anuduten. Baduten, nire eh, uideko piso handi bat horrentzat. Eta... Bil hoientzat ba zienago batzu gazte batzu au zienak eta entzun dituzte eskoraz mintzatzen eta nik badakita, uh, bizpairo hau ukan ditzu geeroztik heegaiteekin eta bera, nora mintso zian bexi eskoraz mintso ziren eta ba orredan eta pilotan esko beaz diak minzatzen zira eta horiek eskoraz mintzo ziren eta gainera biziki biziki. <laughs> Biziki uh, poetitatxeman nuen da Simonuneek eta uh, xiburuaria maiiten maiituuneko isxion uh, bizi da, eta hori uh, biziki poet atxe maiten dut eta bizki susenatxe maiten nu eta biziki sanua, biz... naturalkin bizizazen ziren eskoraz, eta niip pentzu dut uh, kirruariak ere uh, gomailako pilotariake horiek uh, jende iibilitzen uh, dira horien ikuteraak edo bola, horiek ere ezenpro handi bat eman behadut, eman dutela. Mm. Burratzeko gai horrekin, eta utopia dea eskora hizkuntza nagusia izaitia kirol elkarte batean, geruan ipar euskalegian, behar behar ego eskualegiarekin komparatuzti behar behar da. Ez gira horretan, behar behar batzutan, behar batzutan gertatzen da. Eh? Nik, uh, zaila daki behar, uh, kirol kolektibo eta irole individualekin ere bada bada desberdintasun bat. Adibidez uh, rugbyan uh, mintzo mintzugira mintzo txartbatzaileak mintzoda mintzo behogo edokoi ta mariokularia. Beraza uh, nola nola egina uh, well, yeah. euskaraz mintzatzeko uh, ara konkretuki Uh, eta pilotan alderantziz behar bada... Uh, Eizeago da... Eizeago da, mintzatzea eta, eta nik uh, txemaiten dutena pilot, pilotarekin, da naturala izan beharko litaike uh, Euskal Herriko kirol uh, nacionala baita. Beraz, uh, nik hor dut, pixka bat, diokolariek uh, uh, behar dutea, adibidea eman, ados naiz, ez dakit uh, ala dena. Mm -hmm. Euskaraz bizinai duz Ta gauza bera egindezak ezuzuk Abenduak iru, Euskararen nazioarteko eguna Irrati saio eta tarte bereziak Euskal irratietan aste osoan zehar Gau egun Euskaraz bizinai duz Ta gauza Euskal irratiak Euskaraz bizinai dugulako Euskara izan dugu Kirolak larun batuntan Euskali ratietan Atxaldeko seiak eterritan rygbia Niagitze bordale begle Zazpioren eta ik goitieres egituko dugu futbola Aviron Monako Eta haratsian eskubaloina Bederatziak lauden gutitan Irisari Chahant Rygbia, futbola eta eskubaloina Zuzenean Euskali ratietan Arra, segitzen dugu Jokoskampon beraz, horitara dugu, gaurko saio berezia Euskararen astea euskal gatietan eldon hastelenian abenduaren iruan Euskararen egun, nazuarteko eguna izanen baita, eta beraz e, gaur kirolata eta Euskara sustatu, ustartu ditugu lehen parte Jokoskamporen lehen parte orten, egan bezala e, lehen partean zertan zen Euskaran afora gukbi eta geraziko josekan budu elkeartan ikusi dugu, baita ere amikuseko eskueletan, Frantzua altxugun Kirol ezitzailea erekin Eta bigarren parteuntan, Kristof, ebe biskabat, gehiago, Kirolaz mintzatuko gira, biskabat, barnatuko ditugu talde horiak. Bai, eta nafoako rigbi elkerteaz mintza giten, zurekin hankion zesal. Beraz, taldea, bo, pff, lehen taldeare horrekin hasiko gira, ez gira lehen taldea zariko uh, oso tasunean, bak lehen galderan, lehen taldea eta nola doa, haski ongi? Bai, oai, arte uh, kaxik joaneko partidak uh, kaxik bukatuak dira eta eta sasoi uh, on onbat uh, egiten ari dira bai. Nafarroan egitura ketaberri bat plantan ezarri izan dula urte bat. Eta zien bon, artean, diokolari arduradunen artean, horrek fruitu emaiten du? Bai, pixkanaka plantan emaiten ari da hori. Uh, Bon, orokorki, komisio dezberdin batzu uh, plantan eman dira, eta ari dira, bon, berriada da, eh, gaztea da, urte bateko gauza da. Eta ari da komisio batzu, uh, ari dira uh, lanean, uh, adibidez uh, laguntzaile uh, bendiru iturien bila, eta hor bada asko lan bat elemana, eta horrokorki ari da ongi uh, martxan. Uh, adibidez, uh, sponsor gehiago bat dira, jokolarien uh, uh, elkarte bat ere uh, bazen bainan uh, berriz uh, askartu da berpiztu gehiago eta animazioak uh, antoratzen ditu uh, eta lotura bada jokolari uh, trebatzaile uh, dirijan eta denen artean eta nafagoarekin errandu zubera segiturak eta berri bat plantan ezagia izan zela nuntzen arazua uh, kambianmen horren egiteko ebe Porro Quirki funtzionamenduan, taldearen funtzionamenduan eh uh, uh, zen uh, el, karte, el karte batek ibili kartet zuen ibilibartsuen ibiltzen. La, Laguntzaileen aletik antzon nola no las no las iste, uh, laguntzaileak uh, bai ba uh, aski laguntzaile eta bigarrenik euskaldunak direa. Laguntzaileak uh, Denetarik bada, orokojki uh, uh, Euskaldunak badira, bai, aski badiren, uh, bo, ez da eskuran aski, baina uh, badira, badira taleguz. Afek galdera hori da, Euskaldunak diren, eh? giren bai. bat. Eh? Uh, Euskaldunak badira, gero, uh, elduen, seniojen uh, eta ere gaztean, uh, artean, uh, trebat zailak be, aiek uh, Euskara zakite, fezutera biltzena ez zakite eh uh, zakite de uh, zutera biltzen batzuke or zakite eta eztertsuak ba ez utera biltzen mor jandutan handuen handutan da, lotuala uh, edo do bergoitamago uh, jokolariari gari direraik saida uh, da gero uh, gero partikularki badelaik jokolari batekin uh, elkar risketabate giteko domin intzatzeko jokolari batekin uh, Uh, jokurari hogek Euskara bali madaki uh, Euskara zariko dira hmm. Baina meso beti bezala Jantxasaz uh, bai, Pentsatzen alda, Nafagoan uh, Eremu ere Euskalduna baita eh, Baina egitea garazialdean uh, Geio entzuten dela Euskara mantzegun bayona batean Baino geioa dibidez ah, Baina, bentsatzen gero bayona Zakit, uh, sh, zakit Bayona hagin dut, baina kostaldea oroak Bai, pentsatzen baietze, eh? zenta Euskara entzuten da, entzuten da zelaian eta zelaia inguruetan ere, jokolariak uh, hainitzari uh, dira eta bino gehiago uh, partida denboretan uh, Euskaraz. Bura az, pentsatzen dut, nafagoan uh, uh, Eusk ipar Euskalegian uh, entzuten den Euskara eta nafagoan dela uh, gehiago entzuten den. <laughs> ah, <ahotasuna, laughs> <piskal>. Lorerik botagabe, <laughs> baina. <laughs> ez, ez. Hain txur egi aditaik <laughs> Bai, bai, zutola, zutola botatzen, eh? <gülüyor> Kadetak entrenatzen dituzu, maila orten, bi aldiz irabazidu frantiako xapelketan afarroak, doliek ama ilan, zain aspaldi, 2006-2008an, hala, eh, Kirol mailarat iludugira berriz, posiblidea, holakorik orten? Zuko, orten, or? bai, bo, ez nainz trebat zaili, eh, bakrik partida batzuetara banoa, hola laguntzeko, Uh, Baina uh, orai arte uh, bizigitalde polita dute eta, eta bakrik uh, gara ipenak dituzte orai arte uh, Beraz uh, bada, bada zerbait egiteko aukera mm. Gero uh, bon, eta zailago izanen da sasoya uh, entzinatuko derarik Uh, ikusiz talde goetiorak ginen uh, direla ta? Bai, bai, bai, gero frantiako uh, txapelketan, sartzean, eta horai, uh, hemen baituzte emengo talde inguruko taldeak hongi uh, pasatzen da uh, bon. bada ala ere uh, aukera bat Hortan utziko dugu uh, Nafarroa elkartearekin, hori talaziz, loto bat eba eh, duzuela, larrumbatean, komozione eh? bai? La piskabat <coughs> Elduden larrumbatean uh, loto bat uh, antoratzen du uh, Nafarroa taldeak, bai goxin Eta badira enitza sari irabazteko, sari deak eta bada ba, jateko dateko eta deborako zu baten pasatzeko aukera. Unxa, eskertuko zaitugu, eta egoiten bali imazena joan behar behitu zu, ala galderak egiten alko uh, dizkiezu, eta ondoko gomiter eh, hor baititugu uh, josekan budutik, garaziko elkartetik, erramune eh, etxemen ditan joan hagin jorduki, eh, bururatuko dugu istantean emankizuna, eta segituko dugu aintzina istantean frantzua altxorunekin. Eskola ze eskola, amiku zen, beraz, ibiltzen zira, frantzua. Eri elkaguko langile beraz, nola hori da, eh? Eri elkaguaren izenean ibiltzen zira? Zure lana, zertan hori nahitzen da, beraz? aipatu dugu eskolararena ostion eta ibiltzen zinela. Ne da lehenik eskoletan ibiltzea, kiroren erakusteko, edo zoinkirolak eta gero parte handi bat badut ere pilotarekin pilota bat asunarekin doa paulena antren zainetut uh, gazteak tipitipitik tipi, saio urtetaik ama saio urteta eh, eskuska eta neska gazte, gazteak ere zorzi urteko zorzi eta ama urteko antren zainetut parantxan. Hor laguntzaile bezala? Mintuzela, ez langile bezala? Edo... Er, er, er, er... Langile bezala, horrena horiek orrena pilotako orrena horiek uh, satia dira, nire Nire hori elkargoak du uh, amikuzeko do napoleko batasuna laguntzen, zure bidez? Uh, nola ez dut entzun nontza. Erri elkargoak du uh, amikuzeko pilotalki artea laguntzen, uh, su prestatuz, kakotxen artean? Ba, ba, bai, kakotxen artean hori da. Bon, uh, pilotako batasuna emaiten du diru zuma bat emaiten du ere eta hola antolatu eztan da, posto hori eta gerostik ez da, da munkituk bate. Hora da. Gero uh, berriz eskoletat uh, diteko, erreint erreintxekin, elkar lan bat uh, eramaiten duzue, nola pasatzen da emana horiekin? Ba bai, bai, e, ni errekten aldut biziki pasatzen dela, errentikin, uh, zinez biziki hongi, eta maite gute, haurek ere maite gute, kampotik norbaite erdu el, dela dika, maite gute hori eta erramerda ere, Uh, egintza basu egaitan dutela bon, frantzua egun ezperintza hori izan egun kirola ez ginen eginen bon, frantzesean behanta hartu ginen edo matematikitan edo. eta eh, nahiz edarik eh, bon, baltakite kirola ginen dutela eta bistana horrak konten direla Orokoki Uru, horrenak uh, kiroletan eskas beti Eta programetan edo sartu no, digala es, edo? Es, es, eskaz uh, normalki sartu izan behar dira, eh, normalki, baina uh, egia da, uh, bat zat, uh, sekulan, uh, bedan tapizka bat, arzen manima dute uh, uh, beste programaketan, ebe du ez dute kiloradik egiten edo gutiago. Mm -hmm. Gorpuz eziketa edo Kirola? E, gorpuz eziketa. Kirola ez dut erreiten eh, dut gorpuz eziketa. Espikatzen dugu eh, bihotza nola ibiltzen den, eta muskuak nondiden, eta beren izenak, eta bon gero nahi biztan dena horrek eh, maite hute ergerren eh, eh, eh, pilotan edo rubian, efen edo futbolian edo hola, edo zango baloian, maite hute. Baina ala ere egiten dugu eh, ikaso emitendu goo ez da ez da lebat e, mm -hmm. eta bon kasume emitengu gexta gartas, gexta txikia eta nabasten ditugu neska mutilak neska mutilak eta batzu, batzu batzutan den egiten ditugu egitaratzei batzu eskolan batzuikina eta Yusepekin uh, Yusepe uh, da eta eskolako uh, ekol eh, publik derako uh, kirol, uh, kirol uh, okupatzen dena eta hor uh, eskola bera eskola erraikindida bera eskola gena hasten ditugu nahi buzu uh, bera handienak handiekin dira mizten dena se cem, emekuari ditugu sartzen zepekoekin edo gula mainan uh, emandezan domicineko neskabatek jostatzen aldu uh, Ebatzeko mutiko batekin edohaten ditugura eta biziko bon, kontsaatzen da. Fratsoa da aspaldi uh, lan hortan naiz zirela, atso zu, zure astapenetik eta orain arte uh, bon bat ea kirola kamiatu diren diren kirola berri batzu eta ere zuek zuek lan egiteko manan ere ostean naipatuzu kirolalak gorputzizik eta hortan ere kamiatu diren gauzak. Bon, daki bon, Ni bald uh, egi kalgon bad uh, latanita maz azpian hasi naiz. Eta ge, eta pilotan, badu rogita mahiro urte, antrenatzen utara pilotan amikusen. Eta egia da, harremanak uh, ez dira berdinak. Uh, badira berbada, eta errentak ere egiten dute, badira uh, aur batzu, bortizakoak direnak. Bortizakoak direnak, de, de, pixkat demola galtzen duzuiekin. Uh, Duela hamar urte baino? Uh, a marutete da ama, ama baino gehiago hori nise bai bai du la baino ba bostitzakoak orain dira ah uh, badira ba pizkabatsu nirekin untza pasatzen da uh, eh meinen esanteni tutu era kasel batzu, uh, batzu uh, ni gustatzen uh, dut hori ni orren bat ditut berber bastien meinen aia pintzasatu teganez uh, orako or, orako uh, orako numero bat uh, Egungu eta ta astegusiana ez dela nekedera eintsat eta batzuk egaita daute ate bon elekin dira eta nik uh, kirola gidu hono talarika uh, eh er, e, egoiten dira irakazluen irakazle hemen peko naibo soni bakarike lagun sare gizan naiz eta manera batzuk gaitar daute bon frantzo hori hasan aldu pertoan izorekin argun, zer nahi egiten atak, argzan aldukuri, eta ba, ba, goxuan uh, emazurien erekin, erekin kalmatuko da, bon, ez da beti kalmatzen, eka eh? su, <laughs> baina, uh, bon, uh, Kirola, kirolarekin uh, aizago da, eh, pentsu dut, eh? eta hori uh, egertzen du, kirolarekin egertzen du, kalmatzen dira, bon, pizkat uh, mugitzen dira, eta batzuentzat bon, hona uh, da hori. Loturaren egiteko parada, behar bat, aiztantia nahi patuko dugu, baina uh, kirol berri horiek, joxekan budo, arte marzialak, eta, Galeina sauzkizue, horiek, huai? Nik egiten dut, Joxekamudu uh, ez dute egiten. Baina egiten dut, borrokeak egiten dut. Laluet egiten dutena. Ah? Ta bisiki, bisiki eta biziki, biziki maite dute Eta errekasleak ere biziki maite dute. Errekasle biziki maite dute, zen eta, bon, ostan erran dut amezala, uh, batzutan badila bidiak eta aurren ahtiana. Eta ortan emaiten zuari, balbestien eta kontra. Biziki guntzapasatzen da. Horzi, beha, kasu, kasu, beha, espikatuz, espika hori izdaikiten, hori izdaikiten, ena, borroka egiten dute, biziki puliki, eta errakasak biziki konten dira, eta, eta nahi mozu, bo, uh, piskabat, uh, ashtapina piskabat, urduri bezala, eta biziki hartzekin ekin, uh, arzen dute, uh, mm -hmm. Eta, eman duzuan, rubiare egin dute, argutan ez dute egiten, ez dute kalde egin dute. genik rubiare, ita egarretarazi bat egin nuen heretzutan bezala Josep Equin eta bisona okupatzen den hautaz Nicole Blanche berada la Resoranaida Rekashlidan aski que entraîneur entraînce entraînce ni to hoka la Resorana e, e, e, e, e, re bela un un sidana aski la Resorana ta um, Rubiana ta Arituxen sema la Rubian ta ikusi bazien neskak non arazi ziren Ni horre argitu nintzen neskeak donar ziren Rubian. Eta biziki, biziki bon, batakit uh, banakien uh, er, uh, errakasle baso urdur iziren uh, emazak uh, gehi emat egia. Uh, Menan biziki kontentera dira uh, uh, bitaz, edo hola. Uste zuten, eta dena idio, ta, zera, ta, biziki, biziki uh -huh. eta eksam um, entzera, eta biziki-biziki guntza da. Eta, kirroren autatzeko programetan, eta zuk bauzu alako sailkapen bat, edo galden arabera ere heldu da? Galden arabera egiten dituz uh -huh. Galden arabera, bon... Uh, Urte hastapenean badila bekur bat egiten eduzte, denek, uh, usepeko eta ardoratzaidekin, eta erreite dute, ba urte eginen dugu, orie eginen dugu, orie eginen dugu, egareta erret, ratze, oriek dugu, edo rubian, edo sango baloian, edo pilotan, pilotan kasik urte guzti egiten dute, edo orientazunian, edo hola, uh, nor nahi du parte hartu, da gu nahi duke parte hartu, daren bon, frantzoa pasatzuko da, eta hola egiten dugu. Uh -huh. Lehentasun batzu, tokiko kiroler, pilotan? Uh, denek nahi dute pilota egin, eh? denek pilote egin, nahi dute, eta piota ez da, bakari eskuska egiten dugu uh, sistera egiten dugu, badila sister batzuai plastikukoak egine naka eta hori egiten dugu luseko dokoare egiten dugu bota luseare rakusten dugu ah. Tradizionalak, eh, nahi dute, eh, botta luzea biziki, bisiki biziki, biziki eh, maite dute, egaren kontra irat, bost edo sei, sei enkontra, ez da, ez da, gillago nahi bozu, eh, sportkolekti bezala akzen dute, eta bat ez bain emadaxo bera trebe, nahi bozu eh, bisiki baitira taldean, gutxiago gutiago agerida. Aldiz, uh, Budburuka Ars Arsene Maribandira, dobinaka, horra giri da, kiago bat ahulago barimada, horra da. Oragirida. Eta ez da jokoa, ez da horretan, nire lana, ez da horretan erraiteko, bon, i, uh, izuna, atea di horchik, ez, ez da bat hori. Nire lana bate hori. Unxa, Franchua, eta bat hori. Unxa, Franchoa, eta demura intzina baitoa, azken parteari lutuko gira. be hildo beretik eh pizkat hori aipatzen gen gorputz esiketa nonbait eta kito hori lotzenal denez josikan budu pentsatzen dut sobera so, ezautu gabe baietsa eta be elkartetik horsei tegou erramonet chimendi eta injona ginhoorki 28 lenixoin diren preski josikan budoren ezaugarri nagusiak bai belaz bon sekide euh, noraino jonberden bon e short zailiak, Chansaileak lehenik uh, estudiatu zuen, uh, bon, e energia gusiak onda uh, bidez, uh, iragaiten direla. Eta beraz, bua, bon, uh, diaponex da, eta, eta Aikido, uh, Aikido maizua zen, eh, behz beraz, kirol zagunako uh, bat. Eta o, estudiatu zori onda efetu hori, bon, nolabaita raiteko azota, azote bat arzen bali madua, eh? kusten da, eh, azote batek, badola makila batek, baina no, puntian eh? indar gehiago, eta beraz hori estudiatu zori, Afen, orta zo zen, eta europara gintzen karatera kustera, Eta hor estudiatu eh, zituen euh, Europan ziren borroka moldeak. Eh, beraz, borroka, epatuduz question, eh, la lut, uh, la boxe eta holakoak, eh, boxe eta Eta horartu uh, zen, uh, nolabait, uh, laburzenal direla denak, oinarrizko mugimendu berak direla denen oinarian. Eh, eta orduan doan, uh, jinsen oinarrizko mugimendu horietara, eh, Hala, deklinatu zituen, eta hortik berriz garatu, beraz, hor bai deklinatu, barkatu, eta uh, distanziaren arabera, nolazbait, bo, egaren eh, dugu, hainbat mugimendu oinarizko bat idela, eta gero, distanzia aldatzen dela eta horrek emaiten dituela, uh, espezialitate desberdinak. Erraiteko, urbil-urbiletik, Uh, bon beraz, lute la edo judo hein eh, um, on baituzu, a rapatsemaito sou ou gunago du être un bagira boxe au anglaise beraz euh u uh, kumilochin et au bas du boxe au françaisa et au karaté au eh, sanguak di arsenilla eh, beraz au bon musasuko armak la ville senitou hein eh, uh, kanitam akila sablea E, eta hor ujunago oraindu eh, beraz eta ara, eta horrekin sortu zuen josekan camboudo Gaiten eh, eh, reta landa la bourville secon broca molde en sintesia bat eh, bezala mm -hmm. ara eta ze ze adindu el Odan, gure elkartea cartea 2004ean sortu zen sortu urte bai eramun so, se succès gust, se, gustuko aukana Le quartier ni de la Bosch Passei aux Chartenis eta... Bon, Aspaldian ikusten noen publicitatea Talde Erraiten du bimiletara sortia dela Menna kan, bi kantunamende tuttan Jo sekana bazen aitzinetik Eta publicitatea ikusten noen Gassenintzelaik egin not judo posibat Eta hori maiten noen biziki lotzia Eta ba, haurek bezala Eta hori maiten noen Ez noen uh, lehentasuna ez nione emaiten Eta tut aski segitu mena Maiten noen Eta publicitatea, publicitatea ikusten noelaik uh, Sartu gein noen beti mina plusieurs semaines dans les japonais ou judo se bat cela mais dans la qui on sert ça et même il y a un qui continue eta quand on en mange vient y a 7e d'après ou y a au git on cherche dedans cherche dedans et aigu monte sur la ligne en débat que ça Heen batten pentsatzen gok egiten dugu hainiz boa zaangoekin eta eta eta uh, ukabilekin. nuen pentsatzen hori zela, eta hori izan bariz takitz eguko nuenez, nuen interesandik hortaltzeko. Eh, or, Satu izelaek aikido haitzekin dugu, eta hori in maite ukandu dutsegina aiki duan filosofia da ez eh, du. Est, est, Parezpoa, parezkoen en contra Joyten mena bere bulta baliatzen duzu, sou e, de Chagertu zt bere bultak bere burua eramandesan aurreratutan hori bizi ki baitegaria hemenu filosofia hori eta hori ta misperrialist hori du Eta, bon, bai, segitu behar nuela, mena galdegin dut, badea mugabat, uh, adinan aldetik segitzeko, badea mugabat, ez ez ez, ez ez, txutik nahaldelo segitzen alda, bai, bon, merodian segitu dut, eta gehostik beste guztiak erintzatzen ditut, boksa eta dina, kintzatzen du dut dina, eta placerra ratzimaiten dut, hola. Jaaz, yes, Jokoz Kampona ipatu ginuen, eh? Yoshigan Budo, eh, Beltzane Obanoz eh, erakaslearekin eta agermanetan ziste, elkaerte horiekin eta... Uti? Ez dugu uh, ahremanik ez, ezekin, ez, ez. Eta... Uh, e, e, ukanen edo... Desmarxitan edo... Ez gira baita espada desmarxitan, bo egeeran... Uh, ez dugu ahreman hamdi hamdirik uh, beste elkartekin. Uh, club tipia gira, eta nugu den bolapasa gisa. aipatzen haipatzen gure formakuntza... Uh, fin, norbaiten formatzeko uh, ere zailtasunak ekarzen zizkigula. Bon. Zera, bai, hortai or keldu da ere seguraski, eh? piskabat, bat gure artean ahi gira, iten ditugu gure uh, entrenamenduak edo kurtsuak. Hala, uh, federatuak gira, eh, administratiboki, baina uh, ez dugu ez kompetizioetan parte hartzen, ordon. Uh, estu, ara, aurten iduriz gazte batzuk badute gogoa kompetizuetan uh, parte hartzeko eta behar ba oren ondorio ondorioz gehiokur gira beste elkartekin, baina berzenaz gure gure bizia iten dugu gure esiokuan entakitio Zer eh, da desberdintasuna bilkartena? Ez da desberdintasunek? Biek eremu berean gauza berea rakusten duzuet, no? Bo gauza bere bere untsalaz ba, eh? Kirol bera, gero irakasleak ez dira irakasle berak, eh? irakasle bakotxeak badu bere... Edojan, bi irakasle desberdinek, bi gauza desberdin erakusten alintzuztela? Kiror bon. beran, bi ek josekan bodo erakusten tibena... Bai, hori bon, irakasleko bieki erantzunan lukete, ni bai no. Eh, Untzalaz, ala ere, irakutsen bodo definitoa, definitoa da, eh, eta gauza bera erakutsi behar dute, bai. Gero, manera desberdinean era kutsiko dute seguraski, hori, bon, edo zein, uh, afermatematikako irakasle batek bezala, baina, ez eh, untxala ara ere, uh, kirol bera da, uh, formakuntza uh, bide beretatik pasatu dira, eh, batzuk urunago joan dira bestek baina, irakasle hau edo ura eukandute baina,